בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה קי"ד, מיוסד על תורה ק"ל בליקוטי מר"ן. פירסתי ידי אליך, נפשי כעץ עייפה עליך סלע. עיני דאבה מיני עוני, קרעתיך אדוני בכל יום, שיטחתי אליך כפי. מלא רחמים רחם עלי, וקבל תחנוני והורני, ולמדני דרכיך אמיתיים, ועצותיך ישרות בכל עת. באופן שאזכה לשוב מהרה ממעשיי הרעים ומחשבותיי המגונים, עד שאזכה מראה לתיקון הברית באמת בשלמות כרצונך הטוב. ותכונני מעידך דעת ושכל אמיתי, באופן שאזכה לידע ולהרגיש שפלותי באמת, ולא יעלה על דעתי שום צד גאות וגדלות וגבהות ורמות רוחה. כי באמת לפי פחיתותי לא הייתי צריך להתפלל על זה כלל להינצל מגאות. כי מי אנוכי שיעלה על ליבי שום צד גאות, אחרי שאני רחוק מאיתך כל כך? אך אתה יודע חורבים עלי מכל צד בכל עת, עד אשר מבלבלים דעתי בפניות וגאות, בפרט בעת שאנו רוצים לעסוק באיזה דבר שבקדושה. על כן באתי לפניך, בעל הרחמים יודע תעלומות, אשר במקום גדולתך שם אנו מוצאים ענוותנותך. שתחוס ותחמול עלי בכל עת, ותהיה עמי ותשמרני תמיד, שלא יעלה על ליבי שום צד גאות וגבהות כלל, עד שאזכה לענווה אמיתית באופן שאזכה לשמירת הברית באמת, כאשר הודעתנו על ידי חכמיך הקדושים שעל ידי ענווה זוכים לשמירת הברית. ותצילנו מענווה פסולה, רק אזכה לענווה אמיתית כרצונך הטוב. הורני ה' דרכך, לך בעמיתך יחד לבבי ליראה שמיך. יהיה לרצון עם רפי והגיוני בי לפניך, אדוני צורי וגואלי.